Dica, Dica în fața lui 4 la 1. Și! Dute, la Dica. dute ce vremuri încă ce mai tresărea fotbalistul. du Dute, Dica la Steaua, înțeleg, nu? Vine Dica, acum vine Dica. Vine, vine Dica, vine Dica fie... sau Șumudica. Da. Dica. Băi, păi ore Dica, or Șumudica, tot aia. Stai nu? mă că o să fie mână Dica, mână, mână. Da. Foarte bun Dica. Minunat. Da, e da, petrecere mare în Liga Întâi, încă un cine e campionă, domne în Liga 1? Eu l-am văzut pe Hage bucurându-se, dar l-am văzut și pe Finu Gigi, ieșind destul Finu de furios. la cotitură. Mie totuși e destul de greu de crezut că la Lozan se va da o decizie prosteaua, pentru că ar trebui să se ia în calcul, după cum spuneam, patru meciuri, ceea ce un pic împotriva firii, așa, adică se știe că două echipe, cam în toate competițiile, două echipe aflate la egalitate de puncte, sunt departajate pe baza meciurilor directe. Uh, și la noi se știa lucrul ăsta până cu 3 zile. Când uh, au găsit o chichiță, că nu era trecut în regulament și, până la urmă, asta e o chichiță de-aia vocățească. Nu e trecut în regulament negru pe alb, că în play-off trebuie uh -huh. să fie cele două meciuri și au zis păi, atunci să fie toate, bine puteau să spune și să o luăm pe toate din ultimul deceniu, știi? Da, dar scuză-mă, adică scuzați-mă, noi am inventat sistemul ăsta Adică nu. la ea la care funcționează de mai multă vreme. Da. La aia cum e? Așa o să judece TAS. Păi așa da, zi, așa nu? e. TAS nu o să creeze vreun precedent acum. domnei, așa facem la toată lumea, dar la român facem altfel, deși i-am meritat. Păi da, da, dacă o să vină și o să spună, păi da, da uite că românii n-au trecut în regulament negru pe alb, că e așa cum e în Belgia de unde a fost copiat acest sistem competițional... Deci a fost copac. Poate am avea o surpriză, pe de altă parte, tu gândește-te că mă, tribunalul spus, de mă, la Lausanne este finanțat practic de România, adică. Da, cât e 25 de câte 26.000 de euro, e. clienți, practic, ai <laughs> la tribunalului. Deci... ne așteaptă, să seama, când. Hai, că vin românii, frate, da. se uită pe presa românească. Înțelegi? și când văd câte o chestie de asta, hai, frate, că ne-am mai aranjat, ne mai luăm salariile o lună. E Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Start to arise where they play cards And you walk over softly moving past the guards The stakes are getting high and you can feel it in your heart He calls your bluff He is the ace you never thought he played that much And now it's more than all his cards you want to touch You'll never know if winning this could really be enough Take a look Fem 7 și 21 de minute. Bine că nu sunt conectate calculatoarele astea la internet, că cine stie ce ar fi. Ei, aș, da. ar fi asta întreabă, așteaptă, așteaptă un nou val al atacului global Ransomware. OneCryptor, acum probabil cu o nouă versiune, Am care auzi, nu mai are. Un... Kill Switch, cum îi spune, adică nu mai are uh, vul a, vulnerabilitatea aia autoindusă. Uh -huh. Mă rog. Um, dar asta, este. asta e viitorul întunecat al celor neatenți pe internet atacurile de tip malware, ransomware, adică răzcumpărare, dai click pe un link sau... Care exploatează o vulnerabilitate. De data asta este exploatată o vulnerabilitate a sistemelor Windows, care uh, era folosită, ce interesant, de Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite, NSA, faimoasa NSA, ca să preia controlul computerelor de la distanță. Cât care o era vulnerabilitate, o da, o întâmplare, denumită Eternal Blue, așa i s-a spus, și care, despre care s-a aflat, cred că, pe la începutul anului, când au mai fost niște date dintre astea sparte aruncate pe internet, și Windows atunci a pregătit o actualizare a sistemului, și cine n-a făcut actualizarea na, riscă să o pățească. Recomandarea este să nu mai mergeți astăzi la serviciu, să deschideți calculatorul, stați acasă, da. că în felul acesta nu riscați nimic. Da. E, așa mai e, e, bine atacu... stați acasă. Așa e, da. O să vedem astăzi ce se întâmplă în România, pentru că atacul a venit când primul val a venit la sfârșitul săptămânii, când probabil deja majoritatea angajaților plecaseră. Astăzi o să vedem ce se întâmplă. Cine n-are sisteme Windows actualizate, riscă. Cine n-are un antivirus legitim, recomandarea mea este să aveți antivirus full instalat. Adică nu versiuni de astea de pe net gratuite. Nu-i nu mai sigur să ai laptopul închis, calculatorul da, da. închis? Ba da. P ba de da. asta zic. E, poate o să mai vorbim. Am mai spus lucruri despre ransomware și malware și lucruri de genul ăsta, dar ăsta este viitorul. În principiu, orice fel de dispozitiv electronic care are un chip, care se conectează la internet, că e camera web, că e frigiderul care se conectează, că e smart tv are o adresă de IP, deși este vulnerabil la atacuri. Mâi, și Poate fi atacată toate ce, felurile. cer ceva, își cer ca să... mai înseamnă da. răscumpărare. scriptează datele A din așa, calculator și își cer, cer o răscumpărare în Bitcoin, care e o monedă, elec monedă virtuală, electronică. E, pra e practic imposibil să-ți dai seama unde ajung banii ăștia, uh -huh. ca să-ți dea înapoi datele. Firește că nu e nicio siguranță că le primești. Recomandarea este să nu care cumva să faceți asta, pentru că s-ar putea să rămâne și fără date și cu banii pierduți. Mai când mi s-a întâmplat un atac de ransomware Mă rog, doamna Petreanu este Mai în vârstă, nu știe ce clic ea pe net așa. Și cine știe ce, o fi dat vreun clic Și s-a trezit cu un atac ransomware Asta se întâmplă acum câțiva ani păi Și ce a cerut pensia, ce a cerut? Nu mai știu, cerau niște sute de dolari Mă rog, asta a fost noroc Nu avem pe calculatorul la mare lucru Așa că Are practic, am formatat hard-ul da. Sunt destul de neplăcute Într-adevăr, dar un antivirus Pot să spun un nume că... Nu pot să spun un Ai nume. Că... Un antivirus bun. Uitați-vă la primele trei, să zicem, în topul mondial. Un antivirus bun actualizat la zi vă ferește de obicei, pentru că cele mai multe sunt actualizate permanent în cloud. <coughs> adică nu o bază de date instalate pe calculatorul dumneavoastră. Da, sunt, cel mai bine. Da, sunt actualizate în timp real, permanent și sisteme actualizate tot timpul. Îl avem Când și noi tăi. pe Moise actualizat <laughs> cu vizite imediat. Rămâneți cu noi 7 și 24. Bună dimineața! Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Pe fetița Zurli, vă rog, am o în Jupiter, la un loc de joacă pentru copii. Mi-a zis că lucrează pe vară. Mi-a plăcut foarte tare energia ei. I-am spus, uite, vină în București și eu o să inventez pentru tine un personaj și tu o să fii cel mai iubit personaj al copiilor din România. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Franco te pregătește de vară cu reducere de până la 500 de lei la mașinile de spălat Whirlpool. Mașina de spălat rufe Whirlpool cu al șaselea simț și 18 programe este doar 999 de lei. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco. Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. Mieruri o zi prea grea. Joi stau rău cu energie. Vine doar la weekend mă gândesc.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 magazinele Altex, iați televizor LED Full HD Philips diagonala 102 cm la 1199,9 lei, preț la schimb cu un televizor vechi, în plus ai până la 40% reducere la produsele audio-video Philips. Altex, de două ori diferența la toate produsele! Hei, hai să ți dau un pont. Când dai masă mare, faci provizii în săptămâna XXL. Surprinde-ți prietenii cu bere blondă și sandvișuri delicioase cu cașcaval, abia scoase din cuptor. Pentru cumpărături în stil mare și mese în belșugate, în săptămâna XXL la Lidl ai cașcaval Dalia Blue Edino 400 de grame la 7,99 lei și bere blondă Perlenbacher 8 0,5 litri la 15,89 lei. Lidl, merită să fii surprins. La EMAG este săptămâna electrocasnicilor Prinde reducerile pagate în priză De până la 40% la electrocasnicile Bosch Comandă mașinile de spălat vase Încorporabilă Bosch 5 programe clasa A++ Cu senzor de carcare pentru optimizarea consumului Și opțiune half load Ideală pentru a spăla mai puține vase La 1479 lei Bosch, tehnică pentru viață EMAG Afară e primăvară Ce să faci mai întâi? Să te plimbi, să cumperi flori Să oferi flori Să joci basket, volei, tenis De ce să nu faci tot ce-ți dorești? Cu 30% reducere cere la vitamine Sensi Blue nu lasă astenia să-ți strice planurile de primăvară. Ofertă valabilă în limita stocurilor disponibile în perioada 1-31 mai 2017. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe de Detalii în farmacie. Sensi Blue, avem grijă să te simți bine. E plăcut să ieși la iarba verde, însă doar barbulești, se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atât au obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare. Pe 14 și 15 mai, ai medalion de somon la 49,99 lei kilogramul. În plus, până pe 17 mai, ai 25% reducere la toată gama de pescuit. Iar până pe 21 mai, ai frigider Arctic 2 uși. Clasa A+, la 899,90 lei. Carpur. Pentru o viață mai bună. Ah, asta era la promoție Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino la Altex Numărul 1 România la categoria aspiratoare Și ia aspirator fără sac Whirlpool Cu filtru HEPA 10 Și capacitatea absorpție 2 litri La numai 291,4 lei Altex De două ori diferența la toate produsele Un salariu și stăpâna lui Vorbesc despre prima zi la Ang. Așa sălăriuți ai zi, cum e la NG? Păi, pe scurt, totul se reduce la zero. Hă. Și pe lung? Dacă faci și o plată, ai zero când mă scoți de la bancomatul oricărei bănci, zero când mă transferi mamei tale, zero când plătești facturi prin internet banking. Fă, mai multe zerouri decât într-o culegere de matematică. Da, și totuși îmi lipsește unul. Ei nu. Da, da. Păi n-ai zis tu că să vorbești cu șeful pentru încă un zero la salariu? Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice ce bine e la ING. Detalii pe ING.ro Ups!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 Ca fotbalul în 5 cu o limonadă rece, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari prețuri pe net, dar vii și în magazin să-l vezi în mărime naturală. La Media Galaxy și pe Media ai 400 de lei reducere la combina frigorifică Whirlpool Silver, capacitate 369 de litri, clasa A, și tehnologia al 6 la Sims la numai 1399 de lei preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Europa FM Europa FM, 7 și 30 de minute Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Moi Guran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Văzută de foarte sus, așa, țara noastră e un șantier frumos, pe care încă mai râd macaralele în soare, cum recitam noi pe vremuri la Festivalul Național Cântarea României. Doar că dacă pui lupa pe ele, îți dai seama că macaralele respective sunt foarte private și că atunci când vine vorba de șantiere, la alea de stat e încă zăpada de un metru. Busy Day! Cu Moi Siguran! La Europa FM! În primul trimestru al acestui an, statul român a alocat pentru investiții impresionanta sumă de 1 miliard de lei, deci cam 200 și ceva de milioane de euro. Deși zâmbesc în zic impresionantă, suma este totuși de trei ori mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Interesant este însă faptul că din miliardul ăla de lei, mai mult de jumătate sunt investiții ale administrației locale, în timp ce compania de autostrăzi abia a mișcat și a 100 și ceva de milioane de lei, deci cam 10% din banii munciți de statul român în primul trimestru. În timpul Ăsta țara nu stă după statul român, construcțiile rezidențiale au o creștere de 77% față de aceeași perioadă anul anului trecut, ceea ce este cu adevărat impresionant și mai ales mult dătător de lucru, slujbe și salarii, într-un domeniu ce absorbe mult din forța de muncă mai puțin calificată a țării, de care știm cu toții că nu ducem lipsă. Totuși, una e să faci o casă sau un bloc, alta e să faci un pod sau o autostradă. Construcțiile inginerești, adică exact podurile și autostrăzile, au o cădere de 20% pe acest început. De an față de anul trecut, ceea ce rezultă pe statistica oficială într-o scădere de 1,5% a întregului sector al construcțiilor, chiar dacă așa cum v-am spus în domeniul construcțiilor de locuințe privat prin excelență, macar alele chiar râd în soare. Observați că de diferită în substanță este țara noastră, unde a fost preocupațiune mentală s-a făcut, unde gândul guvernanților a stat la alte prostii, clar că nu s-a făcut. Și de ar fi doar atât, problema cu acest sector al construcțiilor nu este atât aceea că absorbe forță de muncă mai putin, Țin calificată, cât mai ales aceea că implică, trage după el, numeroase alte sectoare industriale și din servicii, fără de care nu se pot construi nici poduri, nici autostrăzi. Cât despre alocarea banilor de investiții, în special prin bugetele locale, eu n-am nimic împotrivă. Să fie cum vrea doamna așa e de, că de asta și a făcut buget într-un anumit sens. Vreau doar să atrag atenția la modul teoretic și foarte general, aparent fără legătură cu subiectul, că banii de investiții se duc direct în valoare adăugată și mai departe în nivel de trai și în starea de bine a populației. Mai puțin partea de șpagă. Teoretic vorbim, rețineți, dar să știm cu toții. Comisioanele pleacă din buget și ele se trec la cheltuieli, dar se scad din partea înaltă de la bunăstare. Moi siguran mulțumim pentru Busy Day. Ne rândim cu Moise astăzi la 1 și un sfert la România în direct. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Vorbim puțin și despre vreme la 7 și 33 de minute. Vreme ușor instabilă astăzi. Maximile vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Doar izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în sudul țării, la deal și la munte, în special după amiază. Vântul va sufla tare în regiunile estice. În capitală, cer temporar noros astăzi, posibile ploi de scurtă durată, iar maxima va fi de 23 de grade. 15 grade sunt acum la drobeta Turnul Severin, cel mai cald la această oră. Cel mai frig este la stâna de Vale unde termometrele arată 1 grad Celsius. 14C acum la Fox and București și Constanța, 13 grade la Ploiești Galac și Bacău, 12 grade în Sibiu și Deva, 11 la Timișoara, Suceava și Baia Mare, 9 grade în Buzeu și Oradea, 5 grade la Sinaia și 4 grade arată acum termometrele la Miercurea Ciuc.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 de ziua ta alți dorim la mulți bani fericiți, pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara la fiecare fix învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să uiți dacă ai noroc. La mulți bani fericiți. Detalii pe europa.fm.ro.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicele Hansa. Comanda acum de pe EMAG pachetul promoțional de încorporabile Hansa din inox format din cuptor electric cu grill, rotisor, clasă energetică A și plită pe gaz cu aprindere electrică la doar 999 lei. EMAG Lutesc prin spațiu cu nava mea! Sticky s-au întors din spațiu și te așteaptă la Lidl. Din 15 mai la cumpărături de minimum 50 de lei primești automat o figurine sticky cu care îți vei face un super echipaj. În plus cumpără produsele semnalizate la raft și cere casierului figurinele. Lidl, merit să fii surprins!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 Banca românească. Libertate la Bancomate. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aspiratoarele Zelmer. Comanda acum de pe EMAG aspirator multifuncțional Zelmer AquaVelt Plus cu funcție de spălare și filtrare prin apă putere 1900W, filtrul HEPA și turbo la doar 779 lei. Zelmer, de încredere! EMAG. Online va fi mereu simplu. Știai că prin schimbarea filtrelor prelungești durata de viață a mașinii tale? Vină până pe 30 iunie să schimbi uleiul și filtrele în rețeaua Bosch Car Service, iar noi îți dăm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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 500 de lei reducere la aparat de aer condiționat cu inverter, Whirlpool, 12.000 BTU, clasă de răcire A+, și funcție de autocurățare la numai 1.699 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Dacia Stepway Tour sosește în orașul tău. Vino între 19 și 21 mai, orele 10-20, în parcarea Băneasa Shopping City, să vezi în premieră cel mai nou model Dacia, Logan MCV Stepway. Testează toate modelele din gama Dacia și descoperă noua cutie de viteză automată cu dublu ambreiaj EDC, disponibilă exclusiv pe Dacia Duster. Nu uita! Dacia Stepway Tour te așteaptă la Băneasa Shopping City între 19 și 21 mai.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 expoziția agricolă în câmp din România. Mașini agricole, semințe, sere și silozuri, sisteme de irigații, loturi demonstrative pentru principalele culturi agricole. Demonstrații comentate cu mașini agricole. Tombole cu premii. Agriplanta Romagrotec, o expoziție românească pentru fermierii din România. 18-21 mai, orele 9-18 lângă localitatea fundulea judetul Călăraș, organizator DLG Intermarketing, partener oficial Borealis LAT. Pe data de 19 mai 2017, ora 10.30, la hotelul Crown Plaza din București are loc seminarul gratuit oferit pacienților oncologici români de către spitalul vienez Wiener Private Clinic. Șapte experți internaționali în tratarea cancerului, inclusiv reputatul oncolog profesor Zielinski, vor explica tratamentele inovatoare disponibile și vor răspunde la întrebările pacienților. Pentru înscrieri vă rugăm să ne scrieți la cancer@wpk.at. Atenție, locurile sunt limitate.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 We don't talk anymore like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do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 7.44 de minute, cei mici, la oaltă cu cei mari, sunt în drum spre, spre școală acum. O colabor mi-a atras atenția un articol de pe Republica.ro. Site-ul fondat și de colegul nostru, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, Republica.ro. O colaboratoare a site-ului descrie foarte plastic obiceiul părinților de a strânge bani de cadouri pentru doamna învățătoare. Și despre asta am vrea să vorbim un pic în dimineața asta, la 0372069599, despre cadouașele pentru doamna. Se creează, deci, grupuri de discuții unde majoritatea părinților insistă, insistă să dea sume semnificative pentru câte un cadouaș cu diferite ocazii. Și această doamnă, pe care o cheamă Anca Kimoiu, care semnează articolul, relatează în felul următor situația. Ghilimele. În preajma sărbătorilor e personal explodează. Subiectul de maximă importanță cu semn de exclamare roșu. Cadoul, doamnei învățătoare. Timp de o lună și jumătate am primit în medie cam 20 de e uri pe zi. Cât, cum, ce și de unde, toate aceste întrebări aveau un singur răspuns. Obiectul destinat celei care are în grijă educația copiilor noștri. Anca Chimoiu continuă. La început s-a discutat intens suma. 100 de lei de copil... A fost prima propunere. Și ultima. Câțiva părinți au îndrăznit să protesteze. Nu e totuși prea mult? Dacă mulțim 100 de lei cu 32, adică numărul copiilor din clasă, atunci obținem o cifră puțin cam prea mare pentru un cadou de Crăciun. Nu? Nu e. Au umplut repede inbox-ul răspunsurile altor părinți. Vorbim de omul care are în grijă viitorul copiilor noștri. De omul care timp de 4 ani va fi și mama și tatăl de la școală. Ce spune autoarea? Este că acest obicei e de fapt un mod prin care anumiți părinți se asigură că odras la lor va căpăta un tratament privilegiat la școală, pentru că, din câte bănuiește, lista celor care contribuie și evidenția celor care nu contribuie ajunge în cele din urmă la învățătoare. Și aș mai da un pasaj, pentru că înțeleg că sună deja, că sunați deja citez. Cadourilor de Crăciun li s-au adăugat cadourile de Paște și cele de sfârșit de an școlar. Iar pe măsură ce sumele adunate de la părinți se diminuau, acestea au căpătat forme ceva mai ușor manevrabile. O geantă în care s-a introdus un plic, că știe doamna mai bine ce-i trebuie, apoi un ceas în a cărui cutie s-a introdus un plic, apoi un portofel în care n-a mai încăput plicul și s-a vărsat direct conținutul. Deci, așa o fi, e un caz izolat ce descrie doamna, e o situație generalizată. Care e semnificația acestor cadouri? Sună la 0372 număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Alina e cu noi, în direct. Bună dimineața! să româna. Bună dimineața! Este adevărat tot ceea ce spuneți. Așa mi se întâmplă și mie copil în clasa 1. Da. De Crăciun sau au 50 de lei pentru doamna, doar 30 de lei pentru copil. De ziua doamnei, 1300 de lei. Și bineînțeles copilul este marginalizat că n-am vrut să particip de ziua doamnei la cadou doamnei. Câți copii știu, în clasă? Nu știu ce putem face ca să rezolvăm această problemă care este în toate școlile din România. Uh -huh. Și ce, se, ce, ce cine? cumpărați? Adică, cine se A, ocupă? Cum e, care... Sunt niște mămici care sunt casnice și nu au altă treabă și se ocupă de aceste cadouri și se dau fotografii pe WhatsApp. La un moment dat am fost în grup, m-am retras din grup și n-am mai văzut, de moment ce n-am cotizat, n-am mai văzut ce cadouri s-au uh, cumpărat. Și vă simțiți da? în vreun fel sub presiune din pricina asta? Copilul. Copilul eu, îl simt că este marginalizat. Da, mulțumesc. Mulțumim, Alina. Asta cu, cred că e o discuție separată: cu să fii într-un grup de mămici. Am fost și eu uh, recent. Da. Ne-am rezistat foarte, foarte mult. E greu să fii mămică <laughs> da, da, da, da, da. Dar poate facem o discuție separată. Maria, bună dimineața! Bună, Maria! Bună dimineața! Bună dimineața! Uh, sunt de de acord. Da. Uh, și să știți că problema se extinde și la liceu. Uh -huh. Eu am copii la liceu și se cere bani pentru uh, dirigini și pentru toți profesorii, 15, 16, 17 profesori, uh, de 8 martie, de ziua dirigintei, de sfârșit de an, de pași, de ce, de Cu ce pretext? Că ce? Că nu semn de mulțumire. Ori eu vă spun că nu fac nimic în plus. Nimic, va din contră. Toți copiii merg la meditați în particular. Uh -huh. Și dacă cineva are curată... Uh, să fie contra sau să nu dea bani, este pus, așa cum a spus doamna dinaintea mea, pe state, sau ei în grup, pe WhatsApp. E dată în fapt, da. și acel copil este marginalizat, da, din contră, diriginta îi vorbește foarte urât, diriginta, uh, uh, cum să spun, dacă că îi vorbește urât, îl umilește pe acel copil. Uh -huh. Oare, cum se poate rezolva chestia asta? Abăr da, e un, e un mijloc de presiune îngrozitor pentru că se folosește de dragostea părinților pentru copii. N-am experiență. Ce prea șantaj, multe. adică... Din punctul ăsta de vedere, dar mai mult decât flori n-am dat. La școală, Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună Puțin bună mai dimineața. încet radio, Bogdan, da. te rugăm frumos. De fapt, închide-l, ca să ne putem înțelege. La... Da. Bună dimineața, l-am închis. Așa. Da. Uh, Bogdan, în numele meu, din București, am un băiat în clasa 4 eu am rezolvat foarte simplu Da această problemă. Problem. După clasa întâi, mă rog, cum au spus și antevorbitorii, în fiecare clasă e câte o doamnă în general pensionară, caznică, care strânge bani pentru spirit așa spirit ceva. După clasa 1 am rezolvat-o. Pentru da, că am spus doamnei, care tot timpul a legat după mine, domnul Bogdan, știți, trebuie să dăm niște bani, domnul Bogdan, știți, mai trebuie niște bani. Și am spus, doamnă, vă rog, de azi înainte nu mă mai cunoașteți, eu nu mai dau bani pentru cadoul. Mm -hmm. Din fericire, lucrul ăsta n-a avut nicio repercusiune negativă asupra copilului. Îmi dar Dar sunteți mai mulți în clasă care ați avut atitudinea asta? Mă refer nu. la părinți. Nu, nu, nu. Mai este încă un părinte ca mine, deci. Uh -huh care nu mai dă bani, în rest se dau bani pentru... Deci v-au lăsat în lucratul. pace, cred că au zis te pui cu nebunul, lasă-l dăm exact, în pace exact, dacă... Exact, 1, 2, lasă. trecem la pierderi da. da, important e să nu devină fenomen de masă asta, să nu, <laughs> să nu se mai dea bani așa că mai e 1, 2, să-l izolăm Mulțumim Bogdan Claudia, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. vreau să vă spun că primul că sunt cadrul didactic sunt da, educatoare, da. sunt și părinte da. la rândul meu deci eu nu accept cadouri din partea părinților deci aici am putea apela la mulțime cadrelor didactice. La ce clase la... predați? Nu. La ce clase predați? Sunt educatoare. Aha, deci sunt la, educatoare, grădinița. la grădiniță. Da, grădinița de e, la grădiniță de stat. Da, la grădiniță de stat, uh -huh. dar se practică același obicei și la grădiniță. Dar nu... Dar spuneți-mi, <lumere> de rog, stați da. așa, spuneți-mi. Când da. începe anul, să zicem, sau nu știu cum vin copiii, vin la începutul anului, la grăință, sau cum, tot timpul, sau nu-mi dau seama că nu... Așa, zi, în septembrie, când începe da. anul. În de deci ce este acea structură. <laughs> ce să fac? Dacă nu știu, <laughs> întreb așa e. A fost tare. Uh, Reflexul reporterului da. e, dom'le, nu știi, da. întreb să afli. Dar da, spune, le, ca... le ziceți părinților, îi străge da, și le spuneți. Înțeles, eu. Fa... categoric, la început de an și periodic, când se apropie o martie, știu eu, Crăciun uh -huh. sau alte sărbători, clar pentru că mi-a povestit, am înțeles. înțeles. Mi-a povestit Simplu. un coleg de exemplu la el, uh, părinții strâng, au strâns banii și profesoarea învățătoarea respectivă a zis: "A, nu pot", m-am supărat foarte tare, dar n-a dat bani înapoi. Da, nu, Deci eu cotizez la fel pentru fiica mea, am oferit în clasa a 5-a și s-a deci Și cam cât dați doamnă? De bine, acum în clasa 5, astea să zic sumele, deci nu sunt clase simbolice, avem un domn diriginte foarte cumplecat care și dânsul ne-a spus direct, fără cadouri, fără alte, uh -huh. deci, deci sunt simbolice, dar în clasele 1, 4, în ciclu primar am cotizat sume exact cum a spus doamna la început, începând cu 100 de lei, presion... 50, 30, dar spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, da. Ce ar trebui să se întâmple cu acești dascăli care uh, acceptă cadouri? Nu știu ce ar trebui să se întâmple, sincer nu știu, dar într-adevăr copiii sunt uh, etichetați cei care nu vor să contribuie. Ce să se întâmple? Toată lumea știe da? de practica asta, inclusiv directorii de școli, deci s-ar putea, cu siguranță, dacă s-ar vrea, s-ar putea stopa acest Cum? fenomen. S -ar... Cum, Cum s-ar putea opri? Că pur și simplu, clar, directorul la început de an școlar, un consiliu profesor, asta nu, stop, nu mai primiți de azi înainte niciun cadou. Uh -huh. Se pot, da, dar nu se vrea ca și în... Da, mulțumesc, am înțeles. Trebuie să ne oprim aici, că nu, ca de obicei, rămânem fără timp. Epuizăm. Da. Mi se pare că ăsta este un gest de apreciere că se duce o floare sau un mărțișor care e o chestie, se, se transformă într-un soi de corupție morală, așa masivă în învățământ. Și cred că e un fenomen foarte periculos și foarte urât, mai ales dacă se răsfrânge asupra copiilor. Pentru că am amintit de grupuri, am încheiat discuția de astăzi. Hai să facem o discuție. Mulțumesc pentru telefoane, foarte interesante. Să facem o discuție într-o dimineață despre grupurile astea, de mămici, în mod special, în care recunosc că am fost și eu și am rezistat de curiozitate vreo două săptămâni. Și să ne explice, cei care fac parte din grup grupuri, cam cât de greu este să, să iei ceva, să preiei o inițiativă și să o dezvolți la nivel de fiecare mămică în parte. Eu îți propun să coordonezi tu emisiunea. Da, da, da, da, da, da, da, da. da o discuția fac. asta, pentru că eu voi pune întrebări care vor amuza pe Luca, evident, Abia nefăcând parte din grupuri de mămici și nici de tătici. <laughs> dacă... <laughs> da, să știu. Bine, lasă că vorbim despre asta. 5 minute până la știrile Europa FM de la Europa 8. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa Efec fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Andra, Vama, Delia, Fița de Vie, Smiley, Loredana, Voltage, Carlas Dreams, Alternosfera, Fly Project, Vank, Antonia, Gratis, The Motans, Les Elefants Bizar, Irina Rimes, Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Kryptonite Sparks, Alina Eremia. Europa FM live pe plajă 2017 pe 27, 28 și 29 iulie pe Plaja dintre Venus și Saturn, oferit de gros, susținut de primăria municipiului Mangalia, răcorit de Bergambir. Prietenii știu de ce! Flanco te pregătește de vară cu aerul condiționat Vision Touch Breeze 12.000 BTU, super economic, la doar 67 de lei pe lună, 24 de rate fără dobândă prin credit Setelem. Doar acum instalarea este gratuită. Flanco! Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. A, mașină de spălat vase uh, Canapea cu colțar Pe corai Atunci când vezi doar ce vrei tu Noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu Iați un flexi credit Cum vrei tu, când vrei tu Ești binevenit oricând la noi în agenții Sau poți aplica pe raifizen.ro Și te bucuri de o dovândă specială De la 7,93% Rezolvi voie orice nevoie. FlexiCredit de la Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Ca fotbalul în cu o limonadă rece, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună.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 conform Audit Retail Nielsen. Prin programul Rabla, noul tău Ford este acum la doar câțiva pași distanță. Ai o rată lunară de la 400 de lei cu garanție extinsă și pachetul trend inclus. Indiferent de modelul ales, beneficiezi de cele mai inteligente tehnologii și o gamă de dotări excepționale la prețuri speciale. Află mai multe despre programul Rabla pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la incorporabilele Electrolux. Com Manda acum de pe EMAG, pachetul promoțional de încorporabile Electrolux, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică plus plită pe gaz cu aprindere electrică, grătare din fontă și 5 ani garanție la doar 1499 lei. EMAG Articolul 7 Starea mea de bine nu ar trebui să depindă de câștigurile mele. Punct.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 La EMAG este săptămâna electrocasticelor. Prinde reducerile bărgate brise de până la 40% la electrocasticele Bosch. Cumpără de pe EMAG robot de bucătărie Bosch 800W cu peste 50 de funcții, două trepte de viteză și blender de un litru la doar 379 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG. Pentru un picnic reușit alături de prieteni, magazinele La Doi Pași te așteaptă cu bere Bucegi, 5 doze de 0,5 litri plus una gratis, la prețul de 10 lei și 89 de bani și chipsuri 105 grame, la prețul de 3 lei și 19 bani. Oferte valabile până la 26 mai 2017, limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. La doi pași. e este săptămâna electrocasticelor. Prinde reducerile de până la 25% la electrocasticile Whirlpool. Comandă pachet promoțional de incorporabile format din cuptor Absolut Gallery cu al șaselea simț, autocurățare pirolitică și pită din cristal negru la 2149 lei. În plus ai 6 ani garanție pentru produsele cu al șaselea simț. Well Imagine. Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva de are diabet, se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos, creșterea trigliceridelor. Intra pe 150.0 și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei, susține în de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor, și tu poți salva o viață. Milan, sănătate mai bine. Bună pentru o lume mai bună! Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Acum ai buyback la televizoare în magazinele Altex. Aduci un televizor vechi și îți iei unul nou cu reducere. Ai televizor LED HD Vortex, diagonala 60 de cm, la numai 499,9 lei. Altex. De dur diferența la toate produsele. România în direct cu voi Guran. Victor Ponta, aproape a ajuns președinte al României. Este căsătorit a doua oară și a dat aproape vârsta lui Macron. Sta, l-am făcut de ce îl pe... pe Ponta Au. cu Macron? Pentru că el, la o a doua căsătorie, o e familist. Păi și Macron nu e familist? Mai l-am făcut pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Și... <laughs> România în direct. De luni până joi la 1 la Europei FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. Hrănirea exclusiv la sână copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8.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 200.000 de, de computere din 150 de țări afectate de atacul cibernetic lansat vineri, numărul va crește astăzi când lumea revine la serviciu și vor fi redeschise calculatoarele, avertizează specialiștii Europol. Abia în această dimineață se va putea face o evaluare globală a sistemelor afectate. Virusul criptează datele existente pe un calculator cu scopul de a cere proprietarului o răscumpărare. Posesorul fișierelor blocate este obligat să plătească o sumă de bani în moneda virtuală Bitcoin pentru a recapăta accesul. Cum anume se propagă virusul și ce recomandări au specialiștii, ne spune Elena Tudor. Este recomandată actualizarea la zi a sistemelor de operare și aplicațiilor, iar în caz de atac, deconectarea imediată de la rețea sistemelor informatice afectate. Șeful Serviciului Securitate Informatică și Monitorizare din cadrul CERT, Cătălin Pătrașcu, explică pentru Europa FM cum se propagă virusul cibernetic. Virusul se propagă prin intermediul unor mesaje e-mail de tip spam sau spear phishing. Utilizatorii sunt îndemnați să deschidă un atașament malițios sau un link. În acel moment se infectează virusul se și răspundește în cadrul rețelei odată ce o stație a fost infectată. Cătălin Pătrașcu afirmă că utilizatorii sistemelor de operare Windows sunt sfătuiți să-și actualizeze la zi sistemele de operare și aplicațiile, inclusiv pe cele sociale. La mesajele pe care le primesc, pe mail sau pe orice alte căi de comunicare, precum WhatsApp, Facebook și așa mai departe, să nu deschidă uh, linkurile și atașamentele care par suspecte, în primul rând trebuie verificată sursa, de unde revine mesajul. Se poate porni de la premisa că toți utilizatorii și companiile care folosesc sisteme de operare Windows neactualizate, cel puțin neactualizate cu patch care rezolvă această problemă, sunt pasibile de a fi infectate. Atacul cibernetic declanșat vineri a afectat numeroase întreprinderi și organizații, inclusiv spitale britanice, constructorul francez Renault și sistemul bancar rus. În România, cel puțin patru instituții publice guvernamentale ar fi fost afectate. Odată cu începerea săptămânii de lucru, pagubele ar putea crește, avertizează Centrul Național de Răspuns la incidente de securitate cibernetică. Îl ascultăm pe Cătălin Pătrașcu, șeful Serviciului Securitate Informatică și Monitorizare. Este o posibilitate, este o presupunere până la urmă, deoarece campania a început vineri, undeva de la ora 12, ne câte știm, și este posibil ca anumite instituții să nu știe sau anumite organizații că sunt afectate și bănuim că s-ar putea că avem și alte semnalări. Anchetatori și experții caută acum pe hackerii aflați la originea atacului cibernetic mondial. Experții se tem că un nou atac major s-ar putea produce în curând. Șeful Poliției Europene a cerut companiilor din toată lumea și instituțiilor publice să-și actualizeze sistemele de securitate. Între timp de astăzi și până miercuri, Serviciul Român de Informație organizează în premieră un exercițiu de securitate cibernetică. Peste 60 de instituții și vor testa capacitatea de răspuns la atacuri informaționale. Datele obținute urmează să fie folosite pentru dezvoltarea unui mecanism eficient de avertizare, alertă și reacție la astfel de incidente. Serviciile online ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală au redevenit funcționale. În această dimineață, în weekend, s-au făcut lucrări de mentenanță online ale portalului anaf.ro. De astăzi, în București, autobuzele supraetajate revin pe traseul Bucharest City Tour. Patru autobuze double-decker vor merge zilnic la intervale de 20 și 25 de minute pe traseul cuprins între Piața Presei și Piața Unirii. Iar la Târgu Jiu, de astăzi intră în vigoare hotărârea de Consiliul Local, care interzice atingerea operelor lui Constantin Brâncuș aflate în aer liber. Masa tăcerii, poarta sărutului și colana infinitului sunt monumente de patrimoniu care, de-a lungul timpului, au fost vandalizate de turiști. Ca să preîntâmpine distrugerea lor Consilierii locali din Târgu Jiu au decis cu avizul Ministerului Culturii ca vizitatorii să nu se mai apropie de ele decât până la câțiva metri. Amenda pentru cei care încalcă hotărârea este între 500 și 2500 de lei. Toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Dimineața Ase Roma a învins-o cu 3 la 1 pe Juventus Torino și s-a apropiat la 4 puncte de lider cu două etape înainte de finalul sezonului. Proaspătă finalista a Ligii Campionilor, Juve a deschis cărul la seară prin Lemina, în minutul 21. De Rossi a egalat însă repede, iar în repriza a secundă au mai marcat pentru seroma El, Şaraui și Nain Golan. De menționat că Massimiliano Allegri a lăsat să se odihnească pe mai mult de jumătate dintre titularii obișnuiți ai lui Juventus, care mai are de jucat cu codașele Crotone și Bologna. Feyenoord este noua campioană a Olandei. Echipa din Rotterdam a învins o în ultima etapă cu 3-1 pe Heracles prin hetricul veteranului de 36 de ani Dirk Feyenoord a încheiat sezonul cu un punct peste Ajax Amsterdam și a cucerit titlul după aproape 20 de ani. Rafael Nadal a câștigat turneul de la Madrid, de la învins în finală pe austriacul Dominic Thiem scor 7-6 6-4. Nadal rămâne neînvins pe zgură în actualul sezon și a ajuns la al 72-lea trofeu al carierei. Ești la tenis Nautas? Noudest, adică să contești? Bă, nu, pe de asta zic. A? În Olanda de sigur Feyenoord a câștigat, adică mă gândesc că e doar un punct. Acolo nu se Cine ca... știe Acolo Dacă... da. Poate Calculează ăștia de la Ajax ceva și n-avem de unde știu. Eu zic să nu mai fi așa sigur pe informațiile astea. Voiam să caut bilete să mă duc la Disneyland cu Alexandra, dar am renunțat. Mă duc la Botoșani. Da, Înțeleg că e un aqua acolo. Da, și până ajunge acolo poate să și facem. că 10, 20. Pe aceeași cu tine. FM 8 și 10 minute. Always on my mind. Luca s-a antrenat tot weekendul ca să dea de roata norocului. Vrea să vă dea 100 de euro astăzi. Alege bine ziua și luna uh, de naștere. Avem, uh, avem mai multe premii și perulete în cazul în care vreți să înlocuiți 100 de euro pe care puteți să o câștigați. Dar asta a puțin mai încolo după nouă. Republica Fantastică România la Europa FM. Da, să venim la oile noastre, cum ar fi. Administrația publică din România are diferite, cum să le zic, accente, spasme de incompetență amestecată cu fudulie, care costă milioane de lei sau zeci de milioane în unele cazuri. Unele primării se apucă de tot soiul de proiecte faraonice pe o grămadă de bani, pe baza unor soi de visuri confuze de prosperitate, care până la urmă nu se materializează, nu se întâmplă niciodată. Azi un exemplu grăitor care vine din Botoșani. Departe de a fi Botoșani, nu știți prea bine, unul din orașele bogate ale României, Botoșani este însă deținătorul al uneia dintre cele mai mari găuri negre de bani publici din țară, căscată în buget... Acum aproape un deceniu și niciodată închisă până acum. E vorba de ideea unui parc de agrement de pe un deal de lângă oraș, un parc întins pe 48 de hectare, un proiect inițiat în 2007 și care încă nu are termen de finalizare clar, deși a înghițit până acum peste 63 de milioane de lei, adică vreo 14 milioane de euro. Un soi de... Așa, probabil că așa și noi suntem rovoitori și cârcotași, așa vor fi spus și egiptenii de la... Egipt FM despre piramida lui Cheops, da, acum de la Africa de ani. FM. Dar cât, uite, vezi câți bani se pierd în construcția asta faraonică, nu se termine niciodată. Și uite peste 5000 de ani, da. ce turism se face acolo că ne lasă jihadiștii. Așa și cu povestea asta de pe dealul Cornișa, vă zic imediat despre ce este vorba, subiectul e oricum documentat pe larg, în adevărul care de altfel are un, un serial fabulos România, lucrului prost făcute. Eu vă recomand să urmăriți episoadele absolut incredibile ale acestei investigații la scară națională despre bătaia de joc față de banul public. Mereu publică episoade despre cum se irosesc banii publici. Un soi de Republica Fantastică România, dar făcută de adevăr. Uh -huh. În cazul de la Botoșani, ideea, cum spuneam, a fost lansată acum 10 ani. Când primarul vremurilor a anunțat construcția... Unui aquap, citez, aquapark cu piscina acoperită, piscina în aer liber, patinoare, râu artificial pentru river rafting, plajă, terenuri pentru patinaj cu role, terenuri pentru fotbal, tenis de câmp, basket și instalații de aquapark cu trambuline și tobogane speciale. În proiect, parcul mai este prevăzut cu numeroase alei pentru promenadă, piste speciale pentru biciclete, spații de joacă. De asemenea, în interiorul bazei de agrement, a fost proiectat inclusiv un anfiteatru. Deci una peste alta o chestie absolut uriașă la ieșirea din Botoșani către Suceava. Într-un cuvânt, Dubai. Dacă spuneai Dubai din Așa. prima, erau toate acolo. Deci Dubai de Botoșani. Bun. Parcul ăsta urma să fie făcut pe dealul Cornișa, care, și citesc din nou, este un versant cu puternice alunecări de teren, despădurit și situat vis-a-vis -vis de cimitirul orașului, oferind viitorilor turiști o priveliște morbidă cu parastase și cruci. Dar care în linia și de-a lungul Nu într-un da. Bun. Primăria a făcut un buget de 87 de milioane de lei pentru construcție, din care jumătatea ar fi urmat să fie luați din fonduri europene, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de pe deal. Din cauza nenumăratelor bâlbe administrative, întârzieri, alunecări de teren și răzgândiri, primăria a trebuit să dea înapoi banii europeni și să se împrumunte suplimentar. De exemplu, în 2014. Primăria Botoșani s-a împrumutat cu 24 de milioane de lei de la bancă pentru a acoperi cheltuielile de cofinanțare. În 2016, primăria a mai împrumutat încă 12 milioane de lei, tot de la bancă și tot pentru zona asta de agrement. Deci, cum spuneam, până acum s-au dat 63 deci primăria a dat 63 de milioane de lei parcul nu este gata, în vara anului trecut nu erau trase nici măcar utilitățile de bază, curent și canalizare. Deci ideea de a face un parc, fără canalizare este, ce să spun, e absolut remarcabilă. Dar mă rog, cu ploile din ultima vreme, da, cred că... Mă că la asta s-au gândit. Da, se strânge și dacă nu iese cu aqua, măcar iese cu nămolul. <laughs> și deci să fie nămol parc. Să de techiri la da. Bătoșani. Salariile sunt însă pe bune la parcul care nu există, vă reamintesc, sunt angajați în jur de 30 de oameni cu salarii între 1300 și 3500 de lei, uh, directorul, că există parcul ăsta care nu există are și director, acesta are un salariu de 3500 de lei pe lună, ce zic, nu e chiar mult, mult, dacă stai și te gândești așa un salariu de 3.500 de lei, dar pe de altă parte nici prea multă treabă nu e. Că dacă nu există locul de muncă, nici nu trebuie să te deplasezi, deci mai economisești cu transportul, stai acasă și doar bani. banii. Distracție mare la Botoșani, eu zic să facem o emisiune de acolo, să mergem să facem o emisiune de la Aquapark. Da, altfel un oraș, altfel un oraș foarte frumos. Și botoșanini sunt oameni foarte mișto. Ia uzi, ce ai mai recomandat până acum? Alexandra. Este din Boceni. Da, știm și asta, nu? Dar mă care că re recomandat tot de zone din Franța și așa mai departe. Nu, plus nu, nu. A, nu, nu, nu, dar Nordul Moldovei este de văzut întotdeauna, oricât. Bine, până să ajungem în Nordul Moldovei, eu zic să ajungem la Bran. Avem uh, 3, zi, 3, 3 zile și 3 nopți la Bran pe care le oferim în bătălia sexelor. Vă așteptăm cu SMS-uri la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți așteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate intrați în direct. 1769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 conform hey, hai să ți dau un pont. Când dai masă mare, faci provizii în săptămâna XXL. Surprindeți prietenii cu bere blondă și sandvișuri delicioase cu cașcaval, abia scoase din cuptor. Pentru cumpărători în stil mare și mese belșugate, în săptămâna XXL, la Lidl ai cașcaval Dalia Blue din 400 de grame la 7,99 lei și bere blondă Perlembaher 8 0,5 litri la 15,89 lei. Lidl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 Gata, am rezolvat, tot e pregătit pentru mâine. Da, ce mă bucur. Nu fii emoționată, prezentarea o știi, o să te descurci minunat. Nu, e problema, m am blocat de binele, n-am mai ieșit de câteva zile. Și eu pățesc la fel de la stres și emoții. Mi-a recomandat farmacistul Dufalac Fruit. Acum sunt ca un fulg. Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului, pentru ca tu să ții -ți pasul cu ritmul vieții tale. Acționează delicat, iar aroma de prune te va surprinde plăcut. Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament, citești cu atenție prospectul. Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. Parchet din stejar, scaun de gaming, uh, pick audio... Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți fix ce vrei tu. Iați un un credit cum vrei tu, când vrei tu. Ești binevenit oricând la noi în agenții. Sau poți aplica pe Raiffeisen.ro și te bucuri de o dobândă specială de la 7,93%. în voie orice nevoie. credit de la Raiffeisen Bank de 20 de ani împreună.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 Și 25 de minute e momentul pentru... Turul României la Europa FM Ne mai distrăm și noi Da, frânăm, până, frânăm în Vaslui. Mare petrecere mare într-un spital din județul Vaslui, Sub pretextul unei întâlniri săptămânale Membrii unei organizații care se ocupă cu și citez acțiuni caritabile Au încins un chef pe cinste în unitatea sanitară Pe care au mers să o viziteze ce drăguți. Deci stocul de Mona a fost în pericol. A fost maestru, maestru de ceremonie a fost chiar directorul unității sanitare care a avut grijă ca musafirilor să nu le lipsească nimic, nici măcar alcool. Sorin, să detalii. Bună dimineața, Bună dimineața Sorin. Sorin. Bună dimineața, Sorin. Bună dimineața Conducerea Consiliului Județean Vastui a demarat verificări în acest caz la Centrul Medico-Social din Codăiești, un spital pentru bătrâni, după ce în spațiul public au apărut imagini de la o petrecere la care a participat și directorul instituției de ocrotire, Gabriel Leuștean, aflat în timpul programului de lucru. Se verifică practic ce s-a întâmplat exact în spital și cât au stat musafirii acolo. Într-una dintre fotografii apare și directorul instituției, cu un pahar de alcool în mână. Uh, sursele noastre susțin că oamenii și-au dat întâlnire la spital, după care, nemulțumiți de reclamații de venite la pacienți, s-au mutat într-un restaurant din apropiere, unde i-au însoțit și câteva cadre medicale. Spitalul din Codești, centru medico-social din această localitate, a fost recent reabilitată cu sprijinul Consiliului Județean. Vreo 4 milioane de lei s-au investit aici, iar unitatea medicală a devenit acum locul preferat de pelerinaj al unor persoane publice din județ. Da, stai să și butonul, mulțumim foarte frumos, E Eh, poate că nu, ce să, oamenii s-au simțit bine acolo, o să nu fim chiar cărcotaș rău de tot, plus că astea sunt cele mai bune chefuri, în care încep într-un loc și se sfârșesc în cu totul la loc, nici nu știi unde. E adevărat, dar fiind centru de bătrâni, mă gândesc că vor să testeze locul, poate vor să se retragă... E. Adevărat, că dacă de la este vârstă. cu chef, merită. De ce nu? <laughs> 8 și 27. dacă aveți chef de întrebări, să știți că vi le pune Petreanu. Vlad Petreanu, bătălia sexelor. În câteva minute aveți de câștigat un sejur de trei nopți la hotel la Dulcevita din Bran pentru două persoane. Imediat detalii! Distruptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Flanco te pregătește de vară cu reduceri de până la 35% la produsele hainer. Aspiratorul fără sac Heiner 700W cu filtrare ciclonică este doar 199 de lei. Flanco mereu peste așteptări. Ca fotbalul încins cu o limonadă rece, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună.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 Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Farfurii, boluri sau căni din ceramică la 2,39 lei bucata, la achiziția 6 bucăți în orice combinație și cutii depozitare cu capac din plastic, capacitate 5 litri, la 7,19 lei. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția 10 bucăți. Vino la Metro până în 24 mai. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 La Mega Image, plătește cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie în promoție. Poți câștiga zilnic vouchere de cumpărături sau marele premiu, o mașină Mini Cooper. Promoția se desfășoară în perioada 1 mai 15 iunie. Află mai multe pe participare.mastercard.ro. Când extraordinar este pur și simplu normal, de neprețuit.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 Și 7 de minute în această dimineață vedem cine pleacă la mare, la mare la mare distanță de casă. Vreau să spun că de mâine vă trimitem la mare, astăzi vă trimitem la munte. Mihaela din Timișoara e cu noi, bună dimineața! Mihaela? Mihaela! Mihaela! Da! Ce faci, Mihaela? Bine! Bine, ne auzi? Da, da! Ok! Da, hai! Sunt 20-20, da? Ca să ne auzim bine! Aureliane da. din Constanța, bună dimineața, Aurelian! Bună dimineața! Cum Salut. e vremea la mare? Uh, noroasă. Ne pregătim de musafiri? Da, te rugăm frumos, pregătiți plaja, acolo pregătiți tot. Vremea noroasă spre noroioasă la spre mare. Noroioasă, da. Bine, cine începe, Mihaela sau Aurelian? Eu. Aurelian, solistul, pot, căr solistul cărei trupe românești de rock este Paul Ciuci. Uh, compact? Da, compact, compact afirmativ. Mihaela... Ce trupă roca fondată alături de câțiva prieteni pe vremuri Adrian Pleșca, poreclit Artanu Nu știu Asta, pardon, timpuri noi Aurelian Care este imnul Uniunii Europene? Sinfonia de Beethoven este Da Cum îi zice? Uf. Ora lui Beethoven Hai de parcă că e simplu. Nu știu. Of, Nu-ți vine. O, o da bucuriei. Îmi pare Uf. rău, Aurelian. Mihaiela, ce țară europeană are ca im oficial cântecul numit Dumnezeu să-l apere pe Rege? Sau pe regiul? Anglia. Mm. Inclusiv. Se acceptă, domnul Zafiu, Anglia? Se acceptă, da. Marea Britanie. E, Marea Britanie. 1 la Marea 1, 1 Britanie, da? Marea da. Aurelian, 1 la 1. Aurelian. Da. Fii atent. Deci, ce fel de instrument este balalaica? Adică, cum se cântă balala, la balalaica? Cu ce este? Cu coarde. Așa, instrument cu corde. Nu, asta e. Asta e introducerea. Aici. Da, știu că v-ar plăcea să... Da, ce să un pic. Cronometru. Mihaela? Mihaela? Da. Trebuie să răspunzi. Ce fel de instrument este cavalul? Cavalul. Ca cine? Instrumente Ca... De suflat. De suflat. N-am găsit altă rimă. <laughs> Aurelian. Da. Suflete, da. suflete, cum? Este titlul unui mare roman al scritorului rus Nicolai Gogol. Suflete? Pierdute. Moarte mm. Mihaela, dacă răspuns ai câștigat Scriitorul rus Mihail Sholohov A scris un singur roman Monumental devenit faimos Denumit Donul Don Fernando Don, Don, se înălță Donul cum? Nu știu Donul liniștit Aurelian Așa, Don mai agitat, dar la a da, scris, da, Don Alfonso Aurelian, cum o chema pe femeia din pricina care i-a izbucnit războiul troian? Elena Elena din Troia Mihaela, șansa ta sau nu? Soția cărui împărat francez a fost Iosefina? A Cine? Napoleon. Napoleon. Napoleon, dar zi mai tare. Încet, tu cu cine vorbești acolo? Napoleon Bonaparte, singur împărat francez, da. din câte mi-amintesc. Aurelian. Aurelian. Da. Cum îl cheamă pe polițistul din piesa o scrisoare pierdută a lui Caragiale? Suf uh, Care îl umflă pe Cața vencu? Pristanda. Ghița Pristanda Târziu, Mihaela Cum îl cheamă pe junele prim Care îi face curte ziței În piesa lui Caragiale O noapte furtunoasă Scuzați, pardon, bonsoar Mihaela, mai ești cu noi? Da Cine e, bre? Am acum un, un lapsus un... Am un lapsus Ai un lapsus, o, a? Da. Rica Lapsus îl cheamă Beligan <laughs> Rica Venturian da, Rica, da Vai de mine un Aurelian beligan. Câte da. coarne are rinocerul african? Uh, două două, da, de ce are rinocerul corn? că n-am mai găsit chiflă unul în clasă un de clasa așa Mihaela, Mihaela. Da. câte cocoașe are dromaderul? două una, una. Aurelian câștigă Bravo, Aurelian, la mare luptă, Mihaela, îți mulțumim foarte mult, dar Aurelian merge la Bran. Bravo, Aurelian stan. pleci de la mare la munte, să știi. Aurelian și Bran. nu mergi de la mare la mare, asta da. e bine. E bine. Da. <laughs> Ai câștigat un sejur de trei nopți la hotel la Dolce Vita din Bran pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur. Agenția de turism care îți stă la dispoziție cu servicii de încredere, vacanța ta e acum cu Neotur. Felicitări Aurelian și te așteptăm și la live pe plajă, un pic mai încolo Venus Saturn, da? În iulie. Numai bine Aurelian, felicitări. Uite ce fericire că l-am trimis pe Aurelian de la mare la munte. De mâine vă trimitem de oriunde ați fi la mare și o să fie distracție mare începând de mâine dimineață în bătălia sexelor. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine.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 Reality, loss 8,45 de minute. În România, criza de muncă e întorsături ciudate. Criza de forță de muncă. De Cudați. ce zici asta? Da. Știți că nu e criza de forță de muncă. Sunt uh, sute de mii de români care preferă să stea pe banii de la stat, primiți doar pentru că sunt cetățeni români și nu sunt interesați de un loc de muncă. În bistrița, disperată că nu găsește muncitori, o companie a căutat oameni până și în închisori. De unde a reușit să angajeze câteva zeci de persoane, deși ar avea nevoie de mai mulți Eu înțeleg că oamenii au greșit. Adică au greșit să aducă acolo, sunt în închisoare și plătesc. plătesc pentru faptele lor, uh -huh. dar să-i pui și la muncă. Da. Um, Bine, dincolo de încercarea de a face o glumă, înțeleg că și cei din închisori. Ies mai repede dacă muncesc. Ce situație paradoxală. Da? Directorul acestei firme citat de ziarul financiar spune așa. Închisoarea nu ne acordă câți deținuți ne-am dorit, pentru că nu ne pot asigura paza formală a celor care lucrează la noi. Cei care lucrează în regim liber vin la serviciu ca orice om obișnui, doar traversează strada. În vreme ce ceilalți vin cu autobuzul, odată am folosit 40-50 de deținuți la o construcție. Deci, cu cum e viața asta? Politicienii se plâng că închisorile sunt prea pline, în timp ce pe partea cealaltă nu sunt suficienți deținuți da. care ar putea să muncească. Nu, ce e interesant, ghizorile sunt prea pline, dar nu sunt uh, suficienți oameni care să muncească. Exact. Aha. Bine, acum sigur, dacă nu mai îi, uh, găsesc în poșcării, ar putea să ia de la corporații, mă gândesc niște deținuți. Că și acolo sunt oameni uh, săraci de ei, deținuți cu duimul prin corporații. Reținuți cu, du cu duimul. Tot directorul acestei firme spune, am ajuns să avem muncitori care pleacă două luni vara la cules în Germania, Italia sau alte țări și revin apoi în toamnă. Iar noi îi primim, pentru că alți oameni oricum nu avem. Deci, oamenii aceștia își dau demisia, de lucrează, lucrează și vara vin și spun, "șefu, hai că eu îmi dau demisia de două luni, că plec să mai câștig un ban în partea cealaltă. Că mă plătesc mai bine la cules în țara altă decât aici. Un muncitor înalt calificat are în cadrul acestei firme minimum 3.000 de lei net pe lună, am menționat. Directorul firma face profil, profile din plastic, are comenzi, Va deschide în iulie o nouă secție de producție în urma unei investiții de 5 milioane de euro, dar nu găsește de unde să angajeze oameni. Uite, acum mi-aduc aminte, niște prieteni mi-au povestit că aveau, copilul avea o învățătoare care la final de an școlar, în ultima lună, nu mai venea la școală, își lua concediu și pleca în Italia să muncească, se întoarcă abia în septembrie, mm. când reîncepe anul școlar. O <laughs> 8 și 48 de minute! Club la Europa FM 8 și 52 de minute. Ne tot certăm de vreun sfert de oră aici. Discutăm în contradictoriu vis-a-vis -vis de subiectul următor. Da. Um, oarecum în context că tot vorbim nițel despre lipsa forței de muncă. Uite, o idee lansată în discuție, în discuția publică de niște senatori PNL care uh, propun modificarea codului muncii. Fiți atenți că e interesant. Așa? Modificarea codului muncii în așa fel în, un angajator să poată uh, ponta cele 40 de ore săptămânal pe care trebuie să le facă un angajat, chiar și în 4 un zile. Un angajat? Da, un angajat. Am zis un angajat. E tot da. aia bre. Da. Suntem okay. francofonice. Așa. Uh, deci un angajat în 4 zile în loc de 5. Adică în, în loc, să faci, zile, 8 ore, în loc 8... să faci 5 zile câte 8 ore, să faci 4 zile câte 10 ore. Uh -huh. Și îți rămâne vinerea liberă. Și ai avea vinări, sâmbătă, duminică. Ție cum ți se pare mai, mai ok? Cum Ziua se pare mea. sau cum cred că e posibil? Nu, cum crezi că e mai bine? De când există netul și online-ul și astea, se lucrează fără program. Adică lucrezi... Și asta e foarte... Da, zi, Zaf, că știu că vrei să zici ceva. Eu am început să gândesc în zi. Păi zi. nu, ar mai fi și a treia variantă, care să lucrezi șase zile câte zece ore pe zi mm -hmm. și atunci... Sigur. Pot să spun că și tu și senatorii PNL sunteți Așa. total demodați. De ce, drag Pentru mea? că acum tendința mondială nu mai este să lucrezi un număr de ore, să fii pontat așa pentru un număr de ore, decât în activități de astea productive, la bandă, dar și astea uh -huh. sunt robotizate din ce în ce mai mult. Da, da. Se lucrează pe obiective. Pe în final, ceea ce zic eu, da. pentru că exact asta este acum, că se lucrează pe obiective, ajungi să muncești până în nebunești. Pentru da. anumite obiective, deci mai mult decât orele pe care, despre care ai vorbit. Da, așa este. Poți să te frigi rău de tot când accepti un obiectiv și descoperi că de fapt ai nevoie să investești mult mai multe ore de muncă decât. Da, asta este viitorul. Trebuie să știi să-ți dozezi efortul și să vezi ce tascuri accepți. Ce... Da, dacă ce rămânem accepti. la propunere, voi și mă refer acum la ascultătorii noștri, cum credeți că ar fi mai bine? Chiar așa? 4 zile pe săptămână muncim câte 10 ore sau 5 zile, cum e până acum, câte 8 ore pe zi? Și da. spuneți-ne asta prin WhatsApp la 0728 111 Sau mai e și varianta asta, în care lucrăm până atingem obiectivul și după aceea ne vedem de treabă. Da. Ia că stare curios cum, cum vedeți voi lucrurile. 0728... Adică dacă dacă termini mai repede treaba, de ce trebuie să stau la serviciu? Exact. 0728 111 4 zile, 10 ore, 5 zile, 8 ore sau muncim doar până când atingem obiectivul. Știri! Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sunt mama mai, Mirela Retegan, am făcut 20 de ani de radio, am construit gașca zurli. Care este rolul părinților? De ghizi. Un părinte trebuie să fie ghidul copilului lui. Trebuie să nu uite nicio clipă că nu este proprietarul copilului, că acel copil nu datorează absolut nimic. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Vrei să ai mereu baterie la telefon în vacanță? Flanco te pregătește de vară Acum Huawei Y62 Compact 16GB, auriu și camera foto 13MP este 519 lei Flanco, mereu peste așteptări Și acum acoperiți-vă ochiul stâng Și citiți ultimul rând Mașină nouă uh -huh, uh, LCD uh, sistem audio 5.1 Atunci când vezi doar ce vrei tu Noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu Iaci un flexi credit cum vrei tu, când vrei tu. Ești binevenit oricând la noi în agenții sau poți aplica pe rifizen.ro și te bucuri de o dovândă specială de la 7,93%. Rezolvi în voie orice nevoie. Flexi credit de la Raiffeisen Bank de 20 de ani împreună. Hai să dau un pont! Coaja lămâilor conține mai multe vitamine decât sucul lor, așa că dacă vrei să-i surprinzi pe cei dragi cu o prăjitură cu lămâie, alege fructe bio, căci coaja lor nu este tratată cu pesticide. Pentru o porție delicioasă de sănătate, la Lidl găsești lămâi bio la 3,99 lei, plasa de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Cheober Certificat Plus, vopța lavabilă cu ion de argint. Datorită ionilor de argint, Certificat Plus igienizează rapid. După 24 de ore de la aplicarea vopselei, sunt distruși de pe pereți și din încăpere cei mai periculoși microbi, Ecoli și Stafilococul Auriu. Kober Certificat Plus, un aer mai curat în fiecare zi. Pentru un picnic reușit alături de prieteni, magazinele La Doi Pași te așteaptă cu perebucegi, 5 doze de 0,5 litri plus una gratis, la prețul de 10 lei și 89 de bani și chipsuri lei 105 grame, la prețul de 3 lei și 19 bani. Oferte valabile până la 26 mai 2017, limita stopului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate.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 A, ah, asta era la promoție Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în alta parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro Și ia aragaz arctic Cu sistem de siguranță Aprindere integrată și cuptor cu grill și rotisor La numai 749,9 lei Altex De două ori diferența la toate produsele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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. maxime. Astăzi, între 17 și 25 de grade, doar izolat, vor fi ploi de scurtă durată și descărcare electrice, mai ales în sudul țării, la deal și la munte, în special după amiaza. Vântul va sufla mai tare în regiunile estice. În capitală, cer temporar noros, astăzi sunt posibile și ploi de scurtă durată, iar maxima va fi de 22-23 de grade. Autoritățile din estul țării fac bilanțul pagubelor după ploile din ultimele zile. Sunt probleme cu asigurarea apei potabile în mai multe localități din județele Vaslui și Bacău. Toate detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Doagele, comuna Dragomirești. Ploile abundente din ultimele ore au provocat pagube și în alte zone din județul Vaslui, unde peste 40 de persoane au fost evacuate. Zi. Autoritățile vasene au solicitat sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență Iași și Galați, care vor trimite o specifice pentru decolmatare, astfel încât apa din fântâni să fie potabilă. În jurețul Bacău, localnicii din Plopana au primit duminică apă minerală îmbuteliată de la autoritățile locale după ce fântânile din zona au fost colmatate din cauza inundații lor. În Vâlcea, 5 case sunt în pericol să fie înghițite de pământ în comuna Alunu, unde o haldă de steril a luat-o vale din cauza ploilor abundente. În timpul nopții alunecările au continuat, iar acum un drum comunal este în pericol să fie blocat. Autoritățile vor evacua astăzi 8 persoane Dintre cele 13 care locuiesc în casele amenințate de alunecarea de teren. Nicoleta ne transmite. În comuna Alunu, halda de care a luat-o la vale în urmă cu câteva zile a afectat o suprafață de peste 30 de hectare de pădure și terenuri agricole. A opturat albile a două păruri, iar acum se îndreaptă către zona locuită din Cătunul Poduri. Primarul Cristian Bileruț a declarat pentru Europa FM că până la primele case sunt mai puțin de 50 de metri și deja s-au luat toate măsurile pentru evacuarea a 8 persoane, printre care se află și 2 copii minori. Centrul Social al Comunei a fost pregătit cu tot ce este necesar pentru găzduirea persoanelor ce vor fi evacuate. În opinia primarului vinovată de producerea dezastrului este exploatarea minieră cetgovora care nu a respectat normele tehnice de compactare și fixare a sterilului, de la Vâlcea Nicoleta N, Europa FM. În județul Neamț, toate cele 35 de persoane, majoritatea din localitatea Muntenii evacuate sâmbătă seara din locuință, din cauza viiturilor formate ca urmarea ploilor torențiale, s-au putut întoarce acasă. Pompierii au evacuat apa din gospodării. Au fost zone în care aceasta a măsurat și un metru. În prima sa zi de lucru plină la Palatul Elize, Emmanuel Macron va anunța astăzi numele premierului. Componența noului cabinet de la Paris va fi făcută publică mâine. Noul lider de la Palatul Elize va pleca astăzi la Berlin pentru prima vizită oficială în străinătate. O ascultăm pe Luca Hatmanu. Președintele Franței și-a pregătit un program extrem de aglomerat pentru prima sa zi completă de mandat la Palatul Elisee. În primul rând, astăzi așteptăm numele premierului, iar alegerea acestuia este considerată crucială. Printre favoriții se numără conservatorul Edouard Philippe, în prezent primar al portului Le Havre. Politicianul de centru dreapta a studiat la aceeași universitate ca Macron și împărtășește viziunea economică și socială promovată de noul președinte al Franței. Pe de altă parte, Emmanuel Macron este așteptat în această după la Berlin, unde va purta primele discuții în calitate de președinte francez cu Angela Merkel. Vizita vine în contextul în care Macron a promis că va dezvolta relații mai profunde între țările membre, care trebuie să depășească retragerea Marii Britanii din Uniune. Acesta consideră că locul Franței este în blocul comunitar, dar e nevoie de reformarea și relansarea proiectului european. Între timp, Angela Merkel și partidul său conservator își pavează drumul spre un nou mandat la conducerea Germaniei. Ieri, Uniunea Creștin-Democrată a câștigat alegerile organizate în landul Renania de Nord-Vestfalia, obținând o victorie în fața Partidului Social-Democrat. Scrutinul este considerat un test electoral crucial înaintea celui federal programat în septembrie, la care CDU speră să obțină al patrulea mandat de cancelar pentru Angela Merkel. Statele Unite și Japonia au cerut convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite după noul test cu rachetă balistică efectuat de Corea de Nord. Surse diplomatice spun că discuțiile ar putea avea loc mâine. Racheta balistică lansată ieri de regimul comunist de la Fenian a parcurs în jur de 700 de kilometri înainte de a cădea în Marea Japoniei. A fost al doilea tir din ultimele 15 zile, un test văzut ca o formă de provocare la adresa noului președinte Sud-Corean. Uniunea Europeană consideră gestul regimului de la Fenian drept o amenințare țare pentru pacea și securitatea internaționale. Știrile s-opresc aici și dată ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, Sport Luca Pastia! Bună dimineața, Nicolae Dică are mari șanse să devină antrenorului FCSB, anunță Gigi Becali, fostul atacant stelist și secunda lui Mirel Rădoi pe Banca roșialbaștrilor a fost propus de Mihai Stoica. În vârstă de 37 de ani, Dică este antrenor principal din decembrie 2015 și sezonul acesta a promovat în Liga a doua cu m Pitești. El nu are licență pro deocamdată, fiind însă cursant al școlii de antrenori. Laurențiu Regecam fare o ofertă de câteva milioane de dolari pe sezon de la o echipă din m Emiratele Arabe Unite și sigur va pleca, a declarat Becali la Digisport. El a mai precizat în alt ordine de idei că a contactat deja mai mulți avocați pentru a se adresa a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în privința titlului din Ligandă 1. Amintim oficialii FCSB invocă faptul că regulamentul nu precizează clar că departajarea a două echipe aflate la egalitate de puncte se face pe baza meciurilor directe din playoff. Roșalbaștri ar vrea să fie luate în considerare toate cele patru meciuri jucate cu VC viitorul de-a lungul întregului sezon situație în care ar fi avantajați. Diseară la tribuna 0 de la ora 21, Ovidiu Ioanițoaia va discuta despre situația inedită în care se află Liga 1 cu Edi Ordenescu, antrenor liber de contract în acest moment. Abia aștept emisiunea. Disară la noua, a zis, Ovidiu Ioanițoaia... Da, și reacțiile ascultătorilor noștri referitor la situația asta. Îți dai seama că o să se discute foarte mult despre unde e titlul, cine a câștigat titlul, probabil că foarte mulți suporteri steliși sau suporteri de lui Hagi vor intra în această Sigur. combinație 9 și 7 minute Hai poate dăm și noi 100 de euro Mă pe gândesc Europa FM. Pe cu tine. Europa FM. Hai să dăm de ruletă Suntem în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM Avem de dat 100 de euro Dacă, știu eu, din întâmplare Destinul vă aduce față în față cu ziua voastră de naștere. Luați ne banii, 100 de euro, trebuie să trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți Europa FM, numele vostru, ziua, luna, anul nașterii și să l trimiteți pur și simplu. Odată sau de mai multe ori de câte ori vreți voi. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, spuneam, unde o să ne ajute Luca acum să dăm din Sigur. Rata Europa FM. Mi-o halatul să... de mașinist. Hai să vedem, hai, păr... să vedem. hai să vedem. Oh, oh, oh, oh, oh. Mamă, ce dat în ea. 29, hai să vedem. 29 și... și... Oh, pop, pop, pop, pop, pop. Ianuarie. Cine ai născut în ianuarie? Pe 29... Ianuarie. Uh, SMS-uri, da. SMS cu tarif normal la 1.769. Vă așteptăm așadar. Dacă sunteți născut pe 29 ianuarie, indiferent de an trimiteți un SMS Europa FM numele vostru 29 ianuarie și anul și câștigați prin tragere la sorți 100 de euro iar noi peste câteva minute vă invităm în direct să vedem dacă renunțați la bani astea avem o mulțime de premii pe uh, roata norocului așa că rămâneți prin preajmă A fost weekend bank hai să ascultăm lângă inima mea vine inima ta și după aia la radio cu Andreesca la Europa FM aniversar zic eu pentru Cornel Ilie, pentru că e de ziua lui, la sala polivalentă din București, pe 25 mai Europa FM va fi acolo. În weekend am ascultat la radio, cu Andrei Sca, invitat a fost Mirela Retegan. Sunt mama mamei Mirela Retegan, am făcut 20 de ani de radio, am construit gașca Zurli și sunt sigură că mie, atunci când o să mor, Dumnezeu o să numere copiii pe care i-am făcut fericiți în viața asta. Dacă o să numere, bani eu o să mă supăr foarte tare pe el. În primăvară asta o să fac cel mai mare festival pentru familie din România și tot ceea ce fac eu are legătură cu familia și cu părința din Bravo! Ia uite cum te-ai încadrat tu la fix. Să vede că ai făcut radio. Știi exact că sunt 20 de secunde. Eu eram internată la maternitate când am născut și cu mine în salon era o fată care de fiecare dată când auzea melodia asta de dar radio foarte tare. Și într o zi a venit atât a intrat în salon și a zis: "Mamă, ce tare, a venit de la Steve în vizită la tine." Da, da. <laughs> și zis, de la Stigme este chiar tata lui copilul. Copilul ăsta de-l vezi aici. Personajele unde le-ai găsit? Personajele pe le-am făcut eu. Da. Sunt construite de mine, mm -hmm. dar uh, actorii care joacă aceste Așa. personaje au fost găsiți în cele mai diverse și interesante uh, locuri. Adică i vedeai pe undeva și ziceai da. gata, vreau pe, să vii la viașcă. Pe fetița Zurli, mm -hmm. care e interpretată de că Am găsit-o în Jupiter, la un loc de joacă pentru copii, unde... Maia era în vacanță cu mama mea și eu aveam o echipă de animatori acolo. M-am dus să o iau pe Maia și am văzut-o pe Vero vorbind cu Maia și cu alți copii. Mi-a plăcut foarte tare energia ei. Se lipise de Maia foarte tare și mi s-a părut foarte carismatică. Am întrebat-o ce face acolo, mi-a zis că lucrează pe vară, uh -huh. ea cumva se simțea atrasă de zona asta, dar la fel ca mine nu s-a gândit niciodată că ar putea să fie o meserie să te joci cu copii. copii. A venit toamna în București, acum aproape 8 ani și i-am spus uite, vino în București și eu o să inventez pentru tine un personaj și tu o să fii cel mai iubit personaj al copiilor din România. Și ea a zis, wow, ce tare! Și în fiecare zi aștepta să -i se întâmple Si <laughs> Și uite că i s-a și... întâmplat. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 9 și 15 minute. Cu microfonul deschis trebuie vorbit la radio. Am descoperit și eu asta acum. Uh, hai să revenim puțin la mesajele pe care le-am solicitat mai devreme. Apropo de propunerea de a lucra 4 zile pe săptămână câte 10 ore în loc de 5 zile pe săptămână câte 8 ore. Și mai era și ideea de a Lucra pentru a-ți atinge obiectivul Și aici poate fi cu noroc sau cu ghinion În sensul că poți să lucrezi mai puțin și Ca să-ți atingi un obiectiv Sau să muncești de nebunești Da, prima pare să fie o intenție a unor senatori PNL Care ar vrea modificarea codului muncii În sensul ăsta Adică să lucrezi mai mult patru zile și să ai 3 zile libere Uite, patru zile câte 10 ore Cealaltă cineva. este viitorul Către asta ne îndreptăm Munca așa, zile, o zile. rară, normată, va fi făcută de roboți. Putem sta 24 de ore la muncă, declară cineva. Clar. Antrenat. Putem sta. Azi, da, două zile câte 20 de ore. Și sunt mai exact ce zicea Luca. Da, da, da e mai da. greu două zile, dar după aceea se mai rezolvă. Da, Să scapi. 5 zile cu 10 ore. Dar Cinci cu 8 ore. Dar știi care a remarcat la un moment dat cineva? Zice, voi ați remarcat că în, în Ardeal se spune spor la treabă și regat, se spune, serviciu ușor? Atât asta vreau să da. spun. Da. Foarte bună observație. Cinci zile câte 6 ore, ca în Suedia. Nu n înțeles diferența. <laughs> <Nu>. <laughs> Niciuna din variante consider benefic un program de 8 ore de luni până joi sau de marți până vineri. Scopul e să fim eficient și odihniți, spune Gabriel Paraschiv din București. Uite Mai în bine... Parlament, pleacă lumea odihnită. Da, exact, că lucrează un pic lunea de la prânz, termină miercuri dimineață. <laughs> Aș munci și opt ore, 6 zile pe săptămână Numai să știu că familia mea nu duce lipsă de nimic Foarte bună asta Spune Claudiu, mulțumim uh, Program luni, vineri 8.30, 17.30 Cu o oră de pauză Spune Cristi, ăsta e programul lui actual uh, Bună dimineața Miță lucrează în Anglia, patru zile Și 3 are liber și îi place Foarte bine, mulțumim uh, Patru zile Sau cu obiectiv Mai spune Alexica. Eu, el așa lucrează și spune că e ok Oricum muncim 12 ore pe zi, spune cineva Iar în cartea de muncă avem trecute 2 sau în cel mai fericit caz 4 ore 5 uh -huh. zile câte 8 ore și așa mai departe putem discuta la nesfârșit Vis-a-vis da. -vis de asta Deci nici cum nu e mai bine da. Până la urmă nu ne putem hotărâ Deci nu putem face referendum pe treaba asta Că s-ar putea să aia să 50-50 Se schimbă ideea de muncă Munca va fi, deci, va fi din ce în ce mai robotizat. Întrebarea e ce vom face cu toți oamenii care nu, vor, nu va mai fi nevoie de ei ca să muncească. de și ideea unui venit minim garantat așa, la nivel național. 9 și 17 dăm 100 de euro peste câteva minute sau înlocuim cu un premiu de pe Roata Norocului. Vedem imediat. România în direct, cu voi seguran. Trebuie să luptăm pentru Uniunea cât mai puternică și cu cât mai puternică. Dar nu o blasfemie la adresa memorii strămoșilor noștri care și-au dorit, uite, independența foarte mult. Decât să avem o independență și conducere cu doi pași pe loc și unul la mijloc, aș prefera o dependență de europeni. România în direct, de luni până joi, la 1 și 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Flanco te pregătește de vară cu reduceri de până la 35% la produsele Hainer. Aspiratorul fără sac Hainer 700W cu filtrare ciclonică este doar 199 de lei. Flanco. Mereu peste așteptări.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 Orange Store te trimite în vacanța visată! Alege unul dintre noile abonamente Orange și un voucher de călătorie în valoare de 2000 de lei poate fi al tău! Te așteptăm la Orange Store din orașul tău până pe 25 mai!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 Poți face ocolul lumii, poți construi o casă, poți întemeia o familie sau le poți face chiar pe toate trei. Dar orice ai face în următorii 5 ani, știi că nu să-ți faci griji pentru mașina ta. Pentru că la noua serie limitată Dacia Logan Plus, creată special pentru programul Rabla, ai 5 ani de garanție și revizii gratuite. 5 ani fără griji, totul începând de la 6.990 de euro. Oferte supuse unor termeni și condiții. Detalii pe dacia.ro și la agentul Dacia din orașul tău. La EMAG este săptămâna electrocasnicilor Prinde reducerile pagate în priză De până la 40% la electrocasnicele Bosch Comandă mașina de spălat vase Încorporabilă Bosch 5 programe Clasă A++ cu senzor de încărcare pentru optimizarea consumului Și opțiune half load Ideală pentru a spăla mai puține vase la 1479 lei Bosch Tehnică pentru viață EMAG E plăcut să ieși la iarbă verde Însă doar bărbulești se relaxează Făcând picnic circular Câte familii atât au obiceiuri de a petrece timpul liber Bucurate de fiecare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 Banca Românească. Libertate la bancomate!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 Capete Doar să dau voie să iubesc, să iubesc eu nu am și răbdare, eu te prefocul. și spune cum nu spune Ascult și să nu mă gând. Câte amintiri frumoase, ce din când în când mă pline. Tu m-ai transformat în vară fie Excelent, felii cu piesa asta. Îmi place mult, mult, mult de tot și eu nu știu de ce am senzația că vom petrece toată vara cu piesa asta de la Feli. Bun. Europa FM, 9 și 27 de minute. Avem 100 de euro pe care o dăm în această dimineață. Gabrielei, bună dimineața! Bună dimineața! Gabriela dimineața. este din Galați. Ce faci, da. Gabi? La serviciu, vă ascultam. La serviciu, da? Ia spune, da, da. te-ai consultat cu colegii, cu prietenii, cu iubitul, soțul sau... Da, m-am consultat, și mi încerc norocul. Îmi norocul, <laughs> bravo! Am pierdut pariu! Așa ce e interesant? Că nici măcar uh, nu știe despre ce e vorba, adică nu știe pe ce poate schimba 100 aia de euro, știi? Avem astăzi, da. uh, să știi, uh, o pungă de covrigi, două de caramele, una de pufuleți și niște pufarine. <laughs> Ce Dacă aveți și un de cireșe Aaaa, <laughs> da, păi nu asta cât e sunt, cu cât Câte sunt mani? cireșele în Galați? Cât sunt cireșele în Galație? Cireșele vreo 20 momentan Am fost în weekend în Brașov Am văzut un afiș mare Ofertă, cireșe, 9 lei și 90 de bani Wow! Dar cred că era da. cred că erau de anul trecut Nu, cred că erau. cred Cum sunt site-urile alea imobiliare Știi, îți dau un preț mic La nu stiu ce, numai să sun Și zic, nu mai avem oferta aia, dar avem altele Da, cu 40 da, da. <laughs> Nu. Acum, uh, Gabriela, să știi că astăzi avem o mașină de spălat, o vacanță la mare, uh, un set de grătar, un kilogram de ciocolată, un Apple Watch și un Smart TV. ce prefera? Ce aș prefera? Cred că un Smart TV. Da? Bine. Cine vrei să dea din, din uh, roata norocului? Roata aniversară Europa FM. <cătă -i> Nu contează, sincer. N-am fi și -a nimic niciodată, așa că Acum trebuie să, tre trebuie să alegi pe cineva. Uite, e Luca, Vlad. Luca. Luca, Luca Salut, este mâinile. Luca e practic l-a trimis la specializare în Spania, acolo e prinde rulete și în Spania Uh, s-a specializat <gătări> în a învârtir uh, ruleta, roata Are în Hai în să vedere. vedem. Okay, hai, da tare, Luca. Tare, tare, tare, tare, tare. Suntem live și pe pagina -o. de Facebook Europa FM. Nu se mai oprește, fii atent că nu se mai oprește. Grătarul ajunge la Galați. Yeah. <gătări> Eu asta... <gătări> Pentru cărnații din Galați? Sunt da. pasionat da, de da. bucătărie, dau un continuu set. Bine, să vă spun ceva. Dacă dă Luca, sunt șanse 9 din 10 să pice grătarul, <laughs> îl influențează metempsicodic. Și a 10 -a e ciocolată. Da. da. Ok. nu nimic. Ai câștigat bine. Facem un gra. Da. Vine vara acum, dacă o veni, mă rog. O așteptăm, nu contează oricum. Da. Te, te pregătești pentru grătar. Bine, Gabriela, da, da. felicitări și ti mulțumim, mulțumim că ai intrat în jocul nostru. Numai da. bine. Vă păi reamintim, puteți câștiga la Europa FM și săptămâna aceasta. 100 de euro în fiecare oră, imediat după știrile Europa FM, toată ziua, de dimineață până seara. Te uiți așa, vrei și tu, Vlad, Un pic, Un pic. Hai.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 Franco te pregătește de vară cu reduceri de până la 500 de lei la mașinile de spălat Whirlpool. Mașina de spălat rufe Whirlpool cu al șaselea sims și 18 programe este doar 999 de lei. Whirlpool. Sensing the difference. Franco. Zâmbești doar pe jumătate? Pentru un zâmbet larg, folosește pasta de dinți Elgidium antiplacă. Special concepută pentru înlăturarea plăcii bacteriene, pasta de dinți Elgidium antiplacă previne afecțiunile gingivale. Încearcă acum pasta de dinți Elgidium antiplacă. Disponibilă în farmacii. Elgidium. Expert în igiena orală.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 Joi stau cu energia Vine la weekend mă gândesc Sâmbătă-n apuc să fac tot ce doresc. Câștine, că a -a Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi. Acum și în ambalaj de 60 de capsule. Echilibra. Energie pentru bucurie. Echilibra este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducirile băgate în priză de până la 30% la aspiratoarele Zelmer. Comanda acum de pe EMAG aspirator multifuncțional Zelmer AquaVel. Plus, cu funcție de spălare și filtrare prin apă, putere 1900V, filtru HEPA și peri turbo la doar 779 lei. Zelmer, de încredere! Emag, online va fi mereu simplu. Articolul 32. Am dreptul ca sănătatea mea să nu depindă de salariu. Punct. De aceea, la farmaciile punct găsești acum chebene plus 20 de comprimate la doar 14 lei și 99 de bani.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 Agrotec, o expoziție românească pentru fermierii din România, 18-21 mai, orele 9, 18 lângă localitatea Fundulea, județul Călăraș Organizator DLG Intermarketing, partener oficial Borealis LAT.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 Ce tinere erau Boncevic când au piesa asta? You give love a bad name 9 și 39! Știrea Bravo la Europa Verb! Ați auzit de brutăria Mama Pan? Nu. Mama Pan este o inițiativă de economie socială din România care sprijină mamele singure. Practic tot surplusul financiar, deci tot profitul obținut prin vânzarea produselor, pâine în pesență, e folosit pentru crearea de noi locuri de muncă. Și Mama Pan are angajate mame singure și femei care au mai mult de doi copii și care se află în diverse situații de dificultate. Este o soluție, mă rog, o încercare de a ajuta niște femei care au nevoie și spune... Um, președintea executivă a Centrului Parteneriat pentru Egalitate care este implicată în acest proiect. Um, aceasta este soluția. Șapte angajate aflate în situații dificile de viață, mame care își cresc singure copii, șase dintre ele sunt brutărese și una este șoferiță distribuitoare și dintre ele doar una mai lucrase într-o brutărie înainte de Mama Pan. Majoritatea sunt acum la primul contract de muncă. Asta este un proiect cofinanțat din fonduri europene. Din finanțarea primită am putut cumpăra o parte din echipamente, spune doamna Sorescu. Am susținut costurile cu materia primă, utilități, salarii, costuri de promovare pentru primele luni de funcționare Până în noiembrie 2015, proiectul funcționează deja de câțiva ani și a reușit să decoleze. Au și un site mamapan.ro, puteți să faceți comenzi acolo. Încă o dată ajutați mame singure să-și crească copiii, pentru că sunt câteva femei în dificultate care acolo fac pâine. Pâine cum aia. Este o pâine foarte sănătoasă, foarte gustoasă, pâinea adevărată cum ar veni diferită la gust și mult mai bune decât pâinea cu euri pe care o găsim pe rafturi. Păi că mi-am văzut aminte de o melodie cu ocazia asta. Mam, mam, mam, <laughs> da. mam, mam, Maria, pan! M-am <laughs> You e de la riche poverii, da? cred că sunt cel puțin 200 de ani de când n-am mai auzit n-am mai ascultat piesa asta. Uh -huh. Dar m-a inspirat așa uh, știrea Bravo din această dimineață. M-am gândit să După asta am învățat ritmul Gica Petrescu. După piesa asta, e foarte ritmată și Gica atunci când era el mai tânăr avea rit a fost vreodată tânăr? E din astăzi. categoria celor pe da. care nu i-am văzut niciodată. Când era fan cel mare micuț, Gică Petrescu cânta la el la masă. Sera cu da. Petrescu, un da. personaj. Dumnezeu simpatic. să da. da, pentru că văd că ai unele nelămuriri cu playlist, m-am gândit să te ajut. Da, da, ne e din ce în ce mai bine decât când pui muzică la radio. Da. Am o propunere nouă, domnul Putin. Domnul cine? Domnul Putin și Vladimir. A, tu vrei alu... să mergem merge din ce în ce mai bine? Da. Presa relatează, că, presa relatează că Vladimir Putin a interpretat ceva la pian în China, când urma, înaintea unei întâlniri. Sigur, o, mică, o micuță cascadorie de PR, pentru că știrea este că lăsați să aștepte de premierul chinez, ha-ha, deci vă dați seama, <laughs> premierul <laughs> chinez în camera alăturată. Cine Putin. Hai să mai stea puțin. Să mai stea un pic, da. Mai adă un colțunaș Pe să că, mai găbim foame. Da, n-am da? terminat, Putin... terminat eu solitărul ăsta. Da. Putin, văzând că este un pian în încăpere, s-a așezat și a... Dacă ar fi încercat să facă poezia, aș, aș fi spus că a versificat. Așa, nu știu ce a făcut, dar a rezultat asta. Ia. cu deget... Nu cu ce cânta, da? cred că la KGB învață, a fost KGBist, cred că învăța să folosească coarda de pian. <laughs> și dacă tot era acolo și învățau să folosească coarda de pian pentru sugrumarea vizidenților, <laughs> hai să și încerc. Mai întâi cântăm, după care sugrumăm. Foarte frumos. Oricum este ucigător modul în care cântă. Da, ce să Am... zic, aș lua și o lecții de pian, cred că după primele 20 de minute aș fi și eu... Da. Nu e prima dată. Nu, nu e prima dată, a mai cântat? Da, a mai fost, da. a mai fost, a cântat la ziua studenților. De data asta în Rusia. A cântat un cântec, mă rog, un șlagăr uh, foarte popular la un anumit moment în, uh, în Rusia, Ferestrele Moscovei, ceva. Și de acolo, cu respect mare, nu, nu și-a permis nimeni. Deci e așa, Putin Vezi? este la pian și face ce face și alături este dirijoarea corului care dirijează un cor nevăzut, care se aude. Dirijoarea altfel, o femeie foarte frumoasă, este atât de crispată încât, cred că mai are un pic, și scoate pistolul și împușcă toți studenții care nu reușesc să cânte precum putin. Asta voi să te întreb, dacă studenții cântă sau plâng, ascultăm pianul. Cântă și plâng, plâng. Câteodată mă gândesc, decât un președinte ca ăsta, nu mai bine e unul care tace? <laughs> Corect. <laughs> Corect. <Serial. laughs> De frumos Brian Adams 9 și 51 de minute. Sunteți în trafic? Mai sunteți în trafic? Dar pentru toți bucureștenii blocați în trafic, fraților, bucurați-vă de cât de fluent este totul. Astăzi de cât de ușor mergeți, nu vă trebuie decât jumătate de oră pentru 5 km așa trafic. Fulgerător, o să ne amintim cu mare nostalgie săptămâna viitoare pentru că au început, sau încep, ne anunță primăria, încep lucrări de reparații și asfaltare. Practic în tot Bucureștiul Sunt lucrări masive Programate să se încheie pe 30 iunie Primăria a dat o listă Nesfârșită Sunt prin toate sectoarele Posibile și imposibile În piața Victorii din centru Mamă, dacă se repară piața Victorii S-a terminat Acolo se repară ca să nu mai și să protestezi În casă că ne vine vreo idee mai nu o să mai fie loc Calea Victorii se repară trotoarele de pe calea Victorii Adevărul că sunt vechi, au vreo 2 ani de când le-au făcut cu miliarde de bolari din trăia de 100 de euro bucata. Dar pista Pe de biciclete nu <laughs> intră și în... Da. Că dacă intră pista de biciclete în reparații, mă gândesc să le ofere bicicliștilor posibilitatea să Circule totuși pe una din ben cele două benzi rămase pentru mașini. <laughs> Cum ar fi și asta, <laughs> da. <Înțelegi? laughs> În sectorul 2, Bulevardul Carol, Bulevardul Basarabia, Șoseaua Pantelimon, Strada Doamna Ghica, Maica Domnului, Barbu Văcărescu, sunt străzi foarte mari, adică artere principale uh -huh. și după aceea mai sunt și niște străduțe mai înguste, dar care sunt foarte aglomerate și foarte folosite. Strada Traian de exemplu, care este nenorocire. Calea Călăraș, care se îngustează pe aici, pe colo, și cu mașini parcate și cu uh, șinele de tramvai, nebunie. În sectorul 4, Calea Șerban-Vodă, șoseau de dealul Mitropoliei, da, acolo numai trotoarele în dealul Mit. Bun, deci timp că începe săptămâna. E săptăuna... mai să spui pe ce nu se Da, dar se nu vine. e peste tot. În sectorul 5 la fel, pe Angel Salini pe este nebunie, pe Calea Giulești. Știm când se opresc Cale Ca, Calea Calea. că că știm în că începă, încep în zilele următoare. Teoretic pe Probabil 30 iunie. Defișează tot, încep și rîșc. Da. Da. Și le las așa, că așa e acum chestia asta modernă. să. Le las așa vreo două luni de zile, știi? Trebuie să bată soarele să se usuce. <laughs> Și după aia știm când le termină Să au, fie foarte complicat. au un plan E foarte complicat nu, știm, nu Și că a fost locuitor al Bucureștiului din da. care m-am mutat de câțiva ani Dar stau la țară, stau în mediul rural Acolo e un alt ritm Citeam un articol postat de vechea noastră prietenă Fosta noastră, colega Alexa Care s-a mutat și ea din București Și care a remarcat că Preferă să facă 30 de kilometri în 20 de minute decât să facă 5 km în 20 de minute în București, și asta mi se întâmplă și mie. Sunt absolut uluit când trebuie să merg cu mașina prin București. Cât de blocat este orașul. E da. inacceptabil. Ca Bucureștian. ceva, domne? Ca Bucureștian. Da. Să -ți Măi... spun că nu mai putem deștea ca tine care vinem în București. Da. De aia mă opresc la periferie aici. <laughs> Mulțumim tare mult pentru emisiunea de astăzi Știm că ați fost cu noi și că rămâneți și cu Ciprian Dinu Imediat după știrile Europa FM De la ora 10, Ciprian mai dă 100 de euro Te așteptăm, Ciprian Numai bine, toate bune! cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de Bun gust!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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate, brise de până la 40% la electrocasnicelor Bosch. Cumpără de pe EMAG robot de bucătărie Bosch 800W cu peste 50 de funcții, 2 trepte de viteză și blender de 1 litru la doar 379 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG. Tu ești femeia URACTIV. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua, nici măcar o infecție urinară. URACTIV forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. URACTIV este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor sejdim. URACTIV te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar.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 Buna pentru o lume mai bună. Mă scuzați, caut și eu bancomatul unei anumite bănci. Ia vedeți, după colț, e unul de la o bancă oarecare. Mă ajută, domnule, eu vreau să scot de la o anumită bancă, să nu dau comision. Da, Dar ăla de peste drum, ce scrie pe el? Uh, nu, ăla e de la opusul băncii mele. Nu vă supărați, am observat că vorbiți despre bancomate. Da, domnul nu găsește bancomatul unei anumite bănci. Of, eu caut bancomatul unei cu totul alte bănci. Ați văzut vreo unul? Gata cu fuga după bancomat. Vino cu salariul la ING, fă o și ai zero comisiuni de retragere de la bancomatul oricărei bănci. Nu doar de la o banca num am făcut, mama doamne, ce-au durut, măi Chinoit am fost mereu, tratament n-am găsit eu, mai Valeu! Sar magi, domnișoară Mi-a recomandat aseară Ce ziceam, mă? Aftam, nu-ți Gura te încovind de ca mai să nai aft engura. Afta plus este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Ah, asta era la promoție. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în alta parte mai ieftin, plătim de doar diferența.